Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah والصلاه والسلام mi dalje sa ovim i stali smo kod spoznaje Allaha subhanahu wa Allah to je ime koje se najčešće spominje na ovom od raznim jezicima, u raznim oblicima ljudi spominjuju svoga stvoritelja. Zbog toga spoznaja Allaha Đalešanu uvijek je zanimala ljude. I nema ljudi naroda ili mislilaca u tom narodu a da nisu govorili o ovome pitanju. Međutim, Allah je htio da ljudi mogu ispravno spoznati samo na jedan jedini način, a to je putem njegovih poslanika. Zato ljudi i narodi i filozofi i svim narodima i mislioci u tim narodima kroz ljudsku historiju, kad god su govorili o Allahu, o stvoritelju, a zapostavili govor poslanika po tom pitanju, zalutali su. Zalutali su i nisu bili na istini. I zato je Allah Čelešanu svakom narodu slao poslanika. Svaki narod je imao poslanika i to nazvao je ovo ajtu poslanika hadin što znači upućivač. Znači onaj koji jasno ukazuje kako spoznati je Allah Čelešanu. Nači put poslanika je jedini pravi put spoznaje stvoritelja. Može li razum spoznati stvoritelja sam po sebi? Razum može spoznati postojanje stvoritelja. I zato većina ljudi vjeruje da Allah postoji. I to nije sporno. Ali je li to dovoljno? Nije. Spoznaja Allaha, da bi Allah bio zadovoljan s tom može se dogoditi i desiti jedino putem poslaničke poruke i povuke. Zbog toga mi imamo prvo pitanje ili prvi naslov danas, šta znači spoznaja Allaha o kojoj mi govorimo danas. Šta to znači? Da li je to jedna... Jedna, jedna činjenica u svijesti da postoji uzvišeno biće kako kažu neki ili je to nešto više od toga odgovor je da je to mnogo, mnogo više od, od same svijesti da postoji uzvišeno biće činjenica da je uzvišeno biće postoji to je stvoritelj svega da postoji neko ko je ovo stvorio to postoji od svih ljudi da je to dovoljno, svi bi ljudi bili vjernici. Ali nije samo to dovoljno. To je temelj, to je baza, to je prvo oko čega se treba složiti, a to je da Allah postoji. I to nije sporno. Međutim, spoznaje Allaha o kojoj mi govorimo ovdje znači spoznaje Allaha kao stvoritelja, kao jedinog Boga koji je obožavan i putem njegovih imena i osobina srcem, riječima i dijelima. To je spoznaja o kojoj mi govorim. Ponovit ponovo. Znači, spoznaja o kojoj mi govorimo ovdje danas. To je spoznaja Allaha kao stvoritelja, kao jedinu Boga koji se obožava putem njegovih imena i osobina, srcem, riječima i dijelima. Zar nije Iblis vjerovo da Bog postoji? Jel' vjerovo ili nije? Što ne bi vjerovo razgovara s njim? Jel' tako ili nije? Allah mu učuje riječ on odgovara na Allahove riječi. Znači ne samo da vjeruje da postoji, nego ima visok stepen objeđenja da postoji. A ili mu to bilo dosta? Nije bilo dosta. Hvalilo mu je to da, da tu svoj spoznaju da Bog postoji pretuči u riječi i dijela. On je odbio da potvrdi to riječ, odbio je naredbu i postoji od vječnih nesretnika. Je li faraon vjerovao da Bog postoji? Allah Đelešanu u Koranu kaže da on jezikom ne giro da Bog postoji, ali da je u duši duboko vjerovao da postoji. Pa opet ništa. Ovi koji su bili skoro u prošlom rijeku koji su negirali da, da postoji Bog i ostalo neki koji su ostali živi do, do dana današnjeg i da danas ih pitaš ovo priznaju ali eto to je bila ideologija tako na taj način su pokušali ali su ipak znali i duboko priznavali od ovi stariji koji se sjećaju sjećaju se da da je 70. i neki na televiziji ufatilo Tito kako spominje Boga To je bio događaj veliki svjetski. Tito spomenuo Boga na televiziji. Onako nešto usput u riječima i od toga se bila napravila afera. I tih stvari. Prema tome postojanje nije sporno i nije dovoljno. Mora se pretočiti to u riječi i djelan. Dobro. Sredstva Kako su poslanice učili ljude da spoznaju svoga gospodara? Ovo dobro poslušajte. Prvo, u pitanjima u kojima je postojalo vjerovanje ljudi nisu oko toga puno govorili. Šta to znači? Znači ljudi, ako su, evo recimo u Mekih, uzmemo našeg poslanika Mohameda s.a.v. Da li ste ikada pročitali negdje ili vidjeli ili čuli da je poslanik raspravljao sa mušicima u meke o postojanju Amlađu? Nije. Zašto nije? Zato što im to vjerovali. Znači, one stvari, ona pitanja oko kojih nije bilo raspravo, nije bilo problema, ljudi vjeruju to, nisu puno, govorili, nije to bio njihov Svrha, svrha. za razliku od danas jednog pravca u islamu, koji nažalost ima dosta raširnog i odobosni, to su ovi racionalisti, koji cijeli svoj rad, cijelu svoju priču, cijelu svoju knjige, cijele svoje knjige baziraju na tome da ljudima govore o stvaranju, o tome da je Allah Đelešanou stvoritelj i Tako Tako zvani tev hidro bubijeta. To je u redu, ali u to ljudi već vjeruju. Da li onda na tome stavi težište? Svakako da ne. Jer to i nije bio sunet poslanika. Gdje je bio problem, recimo, kod naših poslanika Mohameda s.a.v. Ljudi kažu, Allah šanu kaže, ako ih pitaš ko, je, ko vas je stvorio, reći će Allah. Pa kuce onda odmeću, Allah šanu kaže. Problem je bio to što su priznavali Allaha kao stvoritelja, ali su činili i badet drugim bogovima. Činili su i badet drugim bogovima. E tu je došao spor. I tu su poslanici provodili puno toga. Taj dio Allahove ispoznaje su potencirali. Naš poslanik, s.a.v. O tom dijelu o Allaha proveo je 13 godina u Mekki. Nije bilo ni jednog propisa, osim namaza, koji je bio do Israe Miradža u ujtru dva rakata, u najveće dva rakata. Znači, nije bilo zakata, posta, ništa. Jedno jedino pitanje, 13 godina. A to je taj dio spoznaje stvoritelja da samo i srčani riječima, postupcima i metkom čini se kome. Ako hoćeš zaklad kurban Allahu ga zakodi reci bismillah. Nemu ga klat radi tog i tog kipa i krpospad po tom i tom kipu i tako dalje. Ako hoćeš obaviti hadž, obavi ga radi Allaha dželle soli, nemoj se svađati oko kipova kako su činili ti Arapi tamo, obavili talav i ostalo. Ako hoćeš uputiti dovu, nemoj upućivati tom kipu, odmah direktno se obrati Allahu Đališanu. Reci ja, rabbi, ti koji me čuješ, koji me vidiš, daj mi to što što mi treba. Taj dio, 13 godina, samo to, ali ste sad, kažu učenjaci, 13 godina je govorio samo to, a ostalih 10 govorio je to i dodavao još određene stvari. Tako da je 23 godine cijelo poslanstvo našeg poslanika bilo u tom pravcu. A ostali propisi kako je koji dolazio, tako su se dodavali. Znači, taj dio spoznaja Laha Đelešanovi više je nego važan, više je nego bitan i zato je vrlo važno znati metode poslanika. Znači, oni su sažeto govorili tamo gdje nije bilo problema, a obširno su govorili tamo gdje je problem. Dobro. Dalje. Koristili su sredstvo odnosno sredstva oko sebe u prirodi tako zvani Allahovi znakovi u priradi. U svemu što je stvoreno. Tu je najpoznati Ibrahimov primjer. Kada je Ibrahim Aliselem došao narodu koji je obožavao zvijezde, dajme u Lema se razilazi Odakle Ibrahim potječe? Da li potječe od naroda koji obožavao kipove? Jer je poznato da je njegov otac pravio kipove i ostalo, što, je, što bi značilo da je potekao u narodu koji obožavao kipove. Međutim, neka predanja koja govore o tome da je on živio u narodu koji obožavao zvijezde, nebeska tijela i ostalo, pa je poveo tu raspravu u početku, A ima mišljenje koje je pokušalo to da spoji, pa kažu, Ibrahim Alessalam je živio u narodu koju je božavao i kipove zvijezde ujedno. A ona najbolje zna, nije to neke važnosti. Važno je to da je on prišao svom narodu da im dokaže da te zvijezde nisu bogovi, da je stvoritelj tih zvijezda Bog. Kako? Na večer kad su oni izašli na molitvu, Volita je bila kasno na večer, čekali su da se pojavite određena zvijezda. Ibrahim je izašao, kada je zašla, on njima kaže, ne može to biti gospodar. Gospodar mora biti neko koje je stalno tu, ko ne zalazi nikada. To je ono značenje Allahovog imena Al-Kajum, koji se održava u svakom trenutku. Ni Jedan list na ovom svijetu ne padne a da, Allah ne, da, da nije sa Allahovim znanjem i da nije sa Allahovom naredbom. Ibrahim Ibrahima je ukazio na taj moment. Onaj ko pojavi se nekad, ode tamo, dže, ko upravlja robama kad nema zvijezdite? Ko onda upravlja? Znači ako ukaže se potreba da dođe neko drugi i da zamijeni to je znak nesavršenstva A znak manjkavosti i nesavršenstva, to znači da to ne može biti pravi Bog. Dobro, pojavilo se mjesec, kaže ovo je moj gospodar. Kad zašlo mi gotovo mjesec, nestao sa vidika, kaže ne može, ja ne volim u nekoj, nestaju. Gospodar, mora biti neko ko se stalno brine o svojim robovima. Kad je došlo sunce, kaže ovo je najveće, ovo je sunce. Kada i sunce zađe, onda je, pošto je sunce najveće nebesko tijelo koje je nebliže ljudima, u tom smislu, kada je zašlo, rekao je, i jasno, pošto nima većeg od sunca, on išao od manje ka veći. Ako me moj gospodar ne uputi i slično, time je želio njima da ukaže da oni potraže uput od gospodara. A Ibrahima onaj se nam je bio upućen u tom slučaju, samo je to poslužilo mu kao metod rasprave njihovim dokazima. Znači, koristili su znakove oko sebe da bi ukazali ljudima u tom smislu. U drugom smislu koristili su Allahove znakove tako da pokažu ljudima savršinstvo Allahovog stvaranja. Gledajte jedan samo primjer koji je meni onako ostao zadnji u usjećanju. Bilježi imam muslim u svom sahihu da je Poslanih s.a.v. imao sumnju da je jedna vrsta pacova koja je bila tu pojavljivala se u Medini ostatak jednog naroda kojeg Allah kaznio time što ga je tako pretvorio u taj oblik a imao je vijest tome došlo mu je da jedan narod znao je objavom da je jedan narod pretvoren tako ali nije znao ništa više Poslani, Inače su neke spoznaje poslaniku dolazile postepeno. Spozna dio pa dođi kasnije dio i tako dalje. I onda su ashabi kad su došli bila priča o tome onda je poslaniku sallam, je došla objava i rekao je ashabima da to nije taj narod i da svaki narod koji je doživio preobražaj izobličen Nije mogao imati potomstvo. Načemu bude izobličen taj narod i on umre kao takav ne može imati potomstvo. Znači Allah je tako stvorio stvarani da bi očuvao vrste. To je također dokaz protiv Darwinove teorije da je čovjek nastao ili od stvaranja prirode od manje ka većeg tijela. koje je stvorio ljude, da svaki ima svoj taj DNK kod, kao ga zovem. I svaki poremećaj u tom kodu kod jedinki znači da ne mogu imati potomstvo. Tako da može biti poremećaja određenih u jedinkama neke vrste, u ljudskom rodu, recimo. Ali ta jedinka poremećena, ona ne može imati potomstvo i tu se prekida. Ostaje ljudski rod, da ostaje onako kako ga Allah stvorio od Adem, a ne se nama do sudnjega dana. I tako svaka vrsta. Zar to nije i bret? Savršenstvo stvaranja, da se zaštiti Allahovo stvaranje, da ostane kako je on ga stvorio do sudnjega dana. Svaki poremećaj u tim stvarima znači nema potomstva gotovo završenu. I ostaje sačuvano ono što je Allah zaštveno odredio i napravio. I tako niz, niz primjera. Također su koristili kuranske ajte, odnosno ajte objave. Svaki poslanik u svom vremenu imao je dotičnu objavu koju je prenosio ljudima i oni su... Na taj način ukazivali na spoznaju Allaha džellešanu. Primjer iz Kur'ana za to. Naj, koji je najuzvišeniji ajet u Kur'anu? Ko će znati to? Ha? Molim. Ajetul Kursija. Ajetul Kursija. Zašto? O čemu govori ajetul Kursija? je Allah ječan džii Dobro, i ti si blizu. I ti si upravo. A kako bi to sročilo jednu rečenicu? Govori o Allahovim osobinama. I zato je najuzvišeniji ajed. I toga naši učenjaci kažu najuzvišenije, najljepše što možemo iz Kur'ana uzeti je da iz njega saznajemo o našem stvoritelju direktno od stvoritelja. Izbog toga prve generacije muslimana poslanike je naučio kako taj dio da koriste i uspoznaje. Nikada nisu Razišle se po tim pitanjima. Znaci, ovo zapamtite dobro po pitanju imena i osobina Allahovi, kako navodi Ibnul Kajmus on mi Fatah Daris Saada, da se ashabi nikada nisu razišli po pitanju imena i osobina ni po kojim pitanjima. Razino su se u vezi sa namazom, u vezi sa abdestom, u vezi sa nekim pitanjima kamate i tako dalje, ali po tom pitanju nikada Taj dio spozna je nešto najizvišenije, najplemenitije što možemo zaključiti iz Kur'an i Ponekad su čak učenjaci potom pitanju donosili praktične propise. Na osnovu završetka imena, kako ime na kraju bude. Ako bude Al-Gafur Rahim, onaj koji puno prašta i samjenostan, donesu određeni propis na osnovu toga. A ako bude Al-Aziz, Ul-Kavi Al ili tako neki drugi, onda donesu propis oštri na osnovu toga znači ima izuzetno veliko značenje veliki značaj to koja sura ima koja sura ovaj, ima nagradu kao trećina Kur'ana kad se prauči Kulhu Allah zašto? govori o Allahovim imenima i osobinama znači spoznaje Allaha Đalešanu po tom pitanju i zato je to Vrlo, vrlo važno. Danas se Allahova imena i osobine provučavaju obično u dva aspekta. Prvo je aspekt pravila i propisa konkretnih kako razumijevate kako se ponašati, kako prihvatati Allahova imena i osobine, kako ih iščitavati iz Kur'ana i Hadisa, a drugi dio je praktično razumijevanje određenih imena šta znači Allah, šta znači Ar-Rahman, šta znači El-Haj, šta znači El-Hajum itd. To je taj drugi dio i tako dolazite spoznaje. Koliko imaš dakšan? Znači, možemo još? Dobro. Uzet još jednu tem, pa ćemo onda, ako bude idući put, kompletirati ovaj dio i Dobro. Segment ispoznaja lazba nevoj tamo. Znači, mi smo imali sada ovdje sredstva i načini, metode koje su koristili poslanice. Sad nas interesuju segmenti te spoznaje. Koji su to segmenti spoznaji Allaha subhanahu wa ta' Segment prvi Allahovo gospodarstvo koje se temelji na tri spoznaje. Znači imamo prvi segment Allahovo gospodarstvo i ono se temelji na tri spoznaje. Prva spozna, prvi, prvi taj dio jeste stvaranje. Znači sve što je Mimo Allaha Čelešanuhu Allahovo je stvorenje To uzmite sebi kao pravilo Sve što je mimo Allaha Čelešanuhu Allahovo je stvorenje Ovi na, Ova, ova naša govor, ovaj naš govor Priča, riječi Uzdisaj, osjećaj Emocije Osmijesi Tuga, radost Sreća, sve su to Allahovo stvorenje Dobro. Drugo, Allahovo vlasništvo. Šta to znači? Da sve što je mimo Allah, znači to što je stvoreno, Allah ga i posjeduje u potpunosti i u savršenom i svakom obliku i pogledu. Znači u svakom obliku i pogledu Allah Đelešanu posjeduje sve što je stvoreno u svakom trenutku i kao njegov vlasnik radi s njim šta hoće. Zbog toga, ako Allah subhanahu ta'ala svojom robu odredi bolest, recimo, nema pravo da se buni. Jer je ono Allahovu vlasništvo. A Allah sa svojim vlasti radi mradi što hoće. Ali jedno su netijemat vjeruju također na osnovu Kur'ana i hadisa da to Allah da ta Allahova apsolutna volja prožeta je Allahovom apsolutnom mudrošću. Da sve što se dogodi Allah posjeduje i on određuje ali s mudrošću određenom za čovjeka. Recimo i metak Imali smo jučer u Nekoliko auta je uništeno Jel tako li je? Padne auto i gotovo nači i to je Allahova odredba I Allah ima pravo Kao vlasnik apsolutni toga Da uradi s tim što će Ajde ne banaliziramo toliko Imamo život i smrt To što smo se ja i ti rodili u ovom mjestu u ovom prostoru u ovom vremenu. Jer bila naša volja ili nije. Dači nije. To je bila Allahova volja, mi smo, mi smo Allahovi robavi. On postavlja i nas i ono sve što je naše i treba da budemo zadovoljni s tim što je odredio da budemo u ovom vremenu. U tom kontekstu bili su neki tabiini koji su kad bi vidjeli neke ashave počeli govoriti voljeli bi da smo se rodili u vrijeme poslanika, da smo bili uz poslanika, da smo ovako, da smo pa se jedan osobno ljutio i kaže, slušajte, što govorite stvari s kojima se Allah nije zadužio? Znajte da je bilo puno ljudi koji su poslanika poznavali kao sami sebe, ali kad je došo sa istinom odbili se Ko ti kaže da da se bio u to vrijeme da bi ti radio to tako? To ulaziš u Allahu kader za koji ti ne znaš jer samo Allah zna šta bi bilo kad bi bilo to je jedno također od Allahovih osobina savršenog znanja da jedino on zna šta bi bilo da se je dogodilo drugačije recimo nego čovjek treba da se zadovolji sa vremenom i prostorom u kojem Allah odredio jer i to je sa određenom mudrošću jer možda je baš Allah čovjeka stvorio sa takvim osobinama da može da zaradi džennet u ovim okolnostima, u ovom prostoru i vremenu. I ove, recimo, grijesi koji se događaju i taj nemar koji se događa i to ostalo, ne treba doživljavati kao potpunu katastrofu u smislu da čovjek izgubi apsolutno svaku nadu za bolje. Naprotiv, treba to doživljavati kao jednu veliku poljanu i priliku da se zaradi džennet tako što će se ljudima dostaviti i potruditi se da se doстави tome na najlepši i mogući način, u najlepšej mogućej riječi islično. slično. Dobro. I imamo treći segment koji je važan, njega ćemo još do, akcionalno ostalo ćemo ostaviti. To je upravljanje. Svim. Što znači da Allah dželešanu upravlja svim, svakim segmentom u ovom kosmosu. I niko drugi s njim. On naređuje šta će biti, on određuje šta će biti, koliko će šta trajati, na koji način će se odvijati u skladu sa svojom uzvišenom mudrošću. I zbog toga na kraju Kad čovjek uzima abdest, kad čovjek hoće da kladnja namaz, treba da se prisjeti ovih nekih značenja kao što je preneseno od jednog od Selefa, Alinog potomka, da kad god bi uzao abdest, bi problijedio samo što se ne onesvisti. Popitali pa bi ga zašto, kaže, znaš li bolan pred koga idemo sad stat? U tom smislu. Znači, staješ pred nekoga ko te posjeduje potpuno, u svakom smizu. Ko ti je stvorio i stvorio sve oko tebe što ti je dao. Od samog tebe, od svojih tvojih potreba, od tvojih dijela. Koliko ima ljudi koji su stvoreni kao nesretni, rade dijela nesretnika koji vode u džehennem, a tebe Allah dao od ljudi koji radi dijela za dženet. Staješ pred onoga ko upravlja tobom potpuno. Može u tom namazu da ti uzme dušu. Koliko ima ljudi umro na seždirecu? On je završi namaz. Ha. Koliko ima ljudi koji zdravi legnu osvanu ništa? Znači staješ pred nekoga ko te zaista posjeduje od najmanjega toma u tom trijelu do tvojih želja, do tvog srca, do duše i svega ostalo. Molim Allah dželle da nas učini od onih koji će slušati ono što je najljepše i raditi ono što je najbolje, koji će zaista a, ovaj istinski ga spoznati, istinski se po tome vladati i da nas učini sutra boljim nego što smo bili danas. Kulukavli hada, astagfirullah ve sallallahu